О ти, що даруєш світ! О ти, що правиш кіньми чуттів у колісниці душі! О найдостойніший жертвопринесення! О ти, що просиш усе, але даєш усе! О тисячорокий, тисячеликий, Тисячоокий царю сущого, Видимого і невидимого, Ціль всіякої дії та її плід, Яви нам ласку розуміння інших, тому що без іскри твого вогню інші – це пекло, а без ласки твоєї – труп я. Відро діряве на опудолі, свист вітру в полі. Правда, Якове? Правда? Прокидайся. Прокидайся – це я – Твій страшний розум, Твоє соль іпсе, Твоє чорне сонце пустелі. Ти чуєш мене? Прокидайся. Я прийшов нагадати, що ти живий І що в муках єси, Бо грішний, Бо не знаєш благодаті, Бо я, твій розум, Катую божевіллям, Розділяю і володію. І ти знаєш, Наша вечірка, вона триватиме без кінця. Я твоє пекло, друже Якове. Ласкаво просимо у вічні муки, синку. Ти догрався і загримів у вічність. Тепер прокидайся у пустелю реальності. Прокидайся в пекло. З тобою я, твій розум. Радіо твого серця.